Keflavik, ma. A halál fekete Mercedesen érkezik. Berlinben valaki úgy lépdel, hogy veszélyezteti a matematikai képleteket, de aztán a levegő fehér sirályokat köpköd ki magából. Esik az eső bele a Keflavik fölötti délutánba. A hó hiánya és az eső ezt a decembert még sötétebbé teszi, és egy lélek sincs sehol, amikor Ári az érkezési csarnokba ér ahonnét már minden utas elindult. Látja, hogy épp az utolsó busz gördül ki a repülőtérről. Oda a táj lehangoltnak látszik. Nem is igazán fájt. Asmundür bőségesen bekente az ujját krémmel, balkezét Ari bal farpofájának támasztotta, hosszú és vastag ujját bedugta a végbelébe, és óvatosan, de igen alaposan körbe körbetapogatózott, mintha azt keresné, amire vágyik, amiután mindannyian áhítozunk. Ám nem talált semmit, és halk, cuppanó hang hallatszott, amint kihúzta az ujját. Ari megsemmisülve voltak éppen a sírás határán arra gondolt. Remélem, alaposan kitöröltem, amikor Kásztrűpont kimentem a vécére. Nem fájt, Arinak azonban most mégis viszket a végbele. Olyannyira, hogy behúzódik az érkezési csarnokban lévő 10 11 bolt előtti képes lapálványok közé, és vadul vakarózni kezd, miközben izland gyöngy szemeit és lovakat ábrázoló tarka képes lapokat nézeget. Aztán előkapja a telefonját, felteszi a szemüvegét és megnézi az SMS-eket, remélve, hogy a lányai küldték őket. Szia Isten hozott, drága apa, valami ilyesmi. Kedvesség, ami azt jelzi, fontos vagy nekem. De nem valószínű, hogy ők üzentek, ugyanis nem is értesítette őket váratlan hazaérkezéséről, mert akkor magyarázkodnia kellett volna. Elmondania, hogy az apja a nagyapjuk feltehetőleg a halál küszöbén áll. Először meg akart győződni arról, mennyire komoly a dolog, hogy egyáltalán komoly -e? meg akarta kímélni őket a fölösleges aggodalmaskodástól. Mindketten érzékenyek az ilyesmire, különösen Gréta, aki nem tud aludni, ha történik valami azokkal, akik számára fontosak, ha rossz irányba mennek a dolgaik. Ari és Póra vállása után például lesoványodott, és egy hónapig nem járt iskolába. Ari tudja, hogy ezt soha nem fogja megbocsátani magának. Nem, az üzeneteket nem a lányai küldték. Az elsőtől érkezett, hogy találkozunk-e este elinni a vámot. A másik Pórától. Ária képernyőre mered. Póra nevére, képére a bal felső sarokban, amint egy falnak dőlve Majd Majdnem három évvel ezelőtt még így tudott mosolyogni rá. Atya ég, ezek szerint tényleg voltak olyan idők, amikor így tudott mosolyogni Árira, amikor ezt a mosolyt ő váltotta ki belőle. Hogyan sikerült ennyire tönkretenni az életet? érteni mindent? Hogyan merült fel benne, hogy képes lenne póra nélkül élni? Hogyan akarhatta -e ezt? Mekkora nagy barom volt? A napok ugyanis gyorsan hozzákötözték egy póznához, és megállás nélkül lőttek rá a négy puskával, a megbánással, a hiányjal, az önmegvetéssel és a kétségbeeséssel. Póra képére mered, a nevére, az alatta sorakozó szavakra. Apád mondta, hogy... Nem fért el több szó a sorban... Árinak meg kellett érintenie a képernyőt, hogy lássa a folytatást. Vajon-e szavak a boldogság és megbékélés irányába mutatnak, vagy újabb golyózáport jelentenek a négy puskából, és még hány golyót bír ki a melkasa? a képernyőre helyezi, finoman elhúzza, de amikor a szöveg megjelenik, felpillant és a képes lapokra néz. Mindegyiken szép az idő, szélcsend van, tiszta az ég. Ilyen tehát izland, Csupa természeti csoda, szélcsend, kékég és szerid lovak. Valószínűleg sosem mondunk teljesen igazat. Néha egyáltalán nem, és valamit mindig elhallgatunk, hogy kezelhetőbb legyen az élet, és elkerüljük a szerencsétlenséget. Talán többnyire önámításból, hogy jobb színben tüntessük fel magunkat, többnyire gyávaságból. A hallgatást hazugsággá, árulássá változtatjuk. Ritkán mondunk teljesen igazat, és ezért sosem vagyunk teljesek. Vajon ezért nem merjük felvállalni magunkat és a világot úgy, ahogyan megalkottuk? Az ember élete tehát csak menekülés és ámítás. Ária képeslapokat nézi, kezében a telefonjával, a képernyő kialudt, a szavak elsüllyedtek a sötétben. A képeslapok pedig nem a valódi izlandot mutatják, csupán álomképeinket izlandról. Nem engedik látni a szelet, az időjárás változékonyságát, szeszélyességét. Nem mutatják a nyílkosságot, sem a bőrigázott csurombízlovakat, sem a felhőszakadásokat, sem a latyakot, a napokat, Keflavikot meg pláne nem. Keflavik nem izland, nem része az álomképnek. A képeslapok az ámítást mutatják, és azt, amivel nem merünk szembenézni. Nem igazán fájt. Ászmündür bemutatta Árita a kollégájának, Szjávárnak, miután lehúzta a kesztyűt, és Szjávár dühös és ingerült képpel arrébb lépett a dobogótól. Az unokatestvérem testvérem, korábban költő volt, most kiadó, mondta Ászmündür tétova vigyorral. És Ári nem tudja, hogy ezzel most Szjávárt hetcelie, aki az imént elátkozta és az ártalmas baloldalisággal kapcsolta össze a költőket és a szép irodalmat. Vagy rajta, Árin ironizále, ezzel a korábban kitétellel. Ő legalábbis kritikának vagy évődésnek fogta fel, és ekkor hirtelen, mintha emlékezetében hasadék nyílt volna, eszébe jutott egy rövid levél, amit Asmundur anyja elinküldött Arinak, mintegy tizenöt éve. Miután egy róla, mint kiadóról készült nagy interjúban azt mondta, hogy fontos műveket ad ki, nem utolsósorban fordításokat, világirodalmat, és ez az ő hozzájárulása Izlandhoz, az izlandi kultúrához, a néphez, és hogy alig, ha nevezhetjük magunkat az irodalom nemzetének, ha még nem fordítottunk le olyan műveket, mint Thomas Mann Varáshegye, vagy Fernando Pessoa válogatott költeményei. Az interjú végén azonban megkérdezte tőle az újságíró. Hogy áll a dolog az ön saját művészetével? Két verses kötetet és két regényt tudhat maga mögött. Minden könyve kitűnő kritikákat kapott. Az egyik regényét négy nyelvre is lefordították. Nem érzi, hogy lenne feladata e téren? Nem, felelte Ári mosolyogva, ahogyan ártatlan, de kellemes gyermekkori álmokon szokás mosolyogni. Nem. Mások sokkal jobbak nálam, sokkal több mondani valójuk van. Az én szerepemet e téren sosem lehetne fontos. Én már letettem a lantot. Erre felérkezett Elin oczdotti rövid levele. Igen, szokatlan levél. Ari már tíz éve nem találkozott, és nem is beszélt nagynényével. Ugyanannyira nem, amennyire a család apai ágán másokkal sem, az apját leszámítva, akivel évente háromszor, négyszer találkoztak, és gondosan hallgattak mindarról, ami fontos. Beszélgettek viszont arról, ami a felszínen lebeg. Időjárásról, politikáról, fociról. Nagyon fájt, írta Elin, amit a művészetedről mondtál az interjúban. Tudd meg, ahogy a család többsége, apádról nem is beszélve, én is büszke vagyok rá, hogy van egy rokonunk a könyvkiadók között, különösen mivel ilyen nemes cél és szenvedélyes besvágy téged. Anyám, a nagyanyád örülne, ha látná. Ugyanakkor nagyon el is szomorítaná az, amit saját művészetedről mondtál. Valószínűleg nem is sejted, mennyire fontos számunkra, hogy ebben a körben láthatjuk egyik rokonunkat. Szinte úgy éreztük, hogy ezáltal minden, nem utolsó sorban a sok nehézség, értelmet nyert. Hogy mindennek úgy kellett történnie, ahogy történt. Hogy, de nem akarok, nem tudok erről beszélni. Biztosan tudod, mire gondolok. Megérted a fájdalmamat és azt, miért írom neked ezt a levelet. Egyúttal kérlek, bocsásd meg a e sorokat, amelyek nyilvánvalóan unalmasak egy művelt, és hozzáteszem rendkívül jó tollú férfi számára, ne haragudja tolakodásért, hogy öreg, tanulatlan nénikéd ilyen esetlen levelet küld neked. Emlékszem, Pordur mennyire bántotta, hogy a látás és az ábrázolás, az érzékelés és az írás között mindig is hatalmas marad a távolság. Valójában nem is igaz, hogy emlékszem rá. A mama meg Anna nővére beszélt néha erről. Tudom, hogy őt is bántja az, ami az interjúban elhangzott, de restelt téged zavarni. Mindig én voltam az erőszakosabb, az, aki nem tud viselkedni. Viszont igazán csak most értettem meg, amikor én is tapasztalom, hogy leírva miként változnak meg a gondolataim, és hogyan válnak a szemem láttára esetlenek ki. Vagy zavarba ejtőké. De remélem, ami fontos, azt ki lehet venni belőlük. Ne haragudj ezért a locsogásért, elkezdtem öregedni, ha még nem is nagyon, de ahhoz eléggé, hogy megsejtsem, vagy belássam, hogy mindannyiunk életében eljön az az idő, amikor már túl késő lesz bármit is mondani. Most még nincs késő, hogy elküldjem neked üdvözletemet, kedves unokaöcsém. Mi továbbra is megvesszük majd az általad kiadott könyveket. Igaz, nem mindegyiket értem. Ari természetesen nem szó szerint emlékezett a levélre, távolról sem, csak a hangulatára, talán egy-egy szóra, de eltervezte, hogy két órával később elolvassa a szállodai szobában, miután a taxisofőr beviszi a ki repülőtér szállodába. Elő fogja venni a levelekkel, újságkivágásokkal, fényképekkel, versekkel vagy töredékekkel teli sárga mappából, amelyet örökké magával hord. Úgy húzva maga után, mint a követ, Amiről az öreg kristján beszélt, De hosszú évek óta ki sem nyitotta, Mintha félne. Vajon Aszmündür szavaiból, Korábban költő volt, Nem ugyanaz a szemrehányás hallatszott ki, Mint amit a levélben olvasott? Amelyet elolvasott, Majd félretolt magától, Mint annyi minden mást, Félretolta, elnyomta, Mint a régi szellemeket, Mint egy szemrehányást, félreértést, Örökké elnyomta, örökké tagadta, örökké, míg nem valami elszakadt, míg nem aztán elszakadt, míg nem tönkretett mindent. A napok pedig gyorsan odakötözték a póznához, és a négy puska lődözni kezdte. Korábban költő volt, mondta Asmundur, de szjávár olyan pillantást vetett rájuk, mintha Asmundur és Ari ellene fordulnának mintha az iménti jelenet a pultra hajoló anyaszültmesztelen Ari végbelében unokatestvérének mutató ujjjával le sem játszódott volna. Talán újraírásra adtad a fejedet? kérdezte Ászmündür, miközben segített Arinak összeszedni a holmiát. Úgy téve, mintha észre sem venné, hogy Ari besöpörte az erotikus magazint a másik kettő alá, és megfogadta magában, hogy amint a szállodába ér, Kihajítja, vagy inkább sétál egyet, és belecsúsztatja egy kukába. Talán újraírásra adtad a fejedet? kérdezte Aszmündőr. Kezébe vette a kézirat csomót, felolvasta a címét. Sokat tud a sötétség. Johan Sigur Jonsson gyökértelen napjai. És hangjának izgatottsága kellemetlenül érintette Árit. Hát, mondta Ári, mindig is szerettem volna írni Johannról, de ez itt csak szórakozás. Édesanyád, hogy van? kérdezte sietve, mint mindig, hogy elterelje magáról a szót. Túl gyorsan, túlságosan gyorsan, maga is észreveszi, miközben kérdezi, miközben a szavak még a szájában vannak. Ám túl későn kap észbe ahhoz, hogy visszafogja ezt a rettenetes kérdést, és azt mündür arcát látva arra gondol, hogy akár le is keverhetett volna neki egyet. Édesanyád, hogy van? Elin, aki három évvel korábban halt meg. Egy külföldi nyaralásán gázolták el Berlinben. A kocsi akkora sebességgel haladt, hogy Elin, aki épp csak fél lábbal lépett le az úttestre, három métert repült az ütközés után. A kocsi elszáguldott, a sofőr talán részeg volt, vagy be volt tépve. A jelek szerint észre sem vette, elhajtotta fekete, aránylag új Mercedes-szel. Talán hazament és lefeküdt aludni, hogy újból ezen a világon ébredjen, és fogalma se legyen arról, hogy megölt egy idős nőt a messzi izlandról, aki a keleti partvidéken nőtt fel Nordfjördürben, és Pordür, a bátyja, reggelente szívesen szagolt bele a hajába, és vette ölébe parányi, meleg testét, és előszeretettel csiklandozta, mert kacaja olyan volt, mint az ezüst, mint a vidám napsugarak. Szerették és megsiratták. Néhány perccel a baleset után halt meg, Noha a baleset nem a megfelelő szó, inkább támadásnak tűnt, kivégzésnek. Nem szörnyű rám nézni? Kérdezte suttogva a férjétől, aki fölé hajolt, aki levetette magát mellé. Sírt, zokogott a megtermett, erős, kemény hajós kapitány, arca, mint egy viharvercikla. Sírt, miközben ezt kérdezte a felesége, akiről nem vette le a tekintetét, és aki életében többet nem szólalt meg. Hogyan is felejthette el Ari? Észrevette, milyen képet vág Ászmündür, és szinte halára várt arccal sietett elnézést kérni, őszintén mondva, ne haragudj. Túl sokáig voltál távol, jegyezte meg Ászmündür kurtán, és kezébe nyomta a kéziratot. Ári a képes lapokat nézi, kezében a telefonnal. Por szavai a Samsung képernyőjének sötétje mögött várakoznak. A képes lapokat nézi és arra gondol. Az álmainkat mutatják. Szomorúan arra gondol. Álmaink néha csak illúziók, menekülést, annak bizonyítékát jelentik, hogy nem merjük felvállalni a világot. Nem merünk nekiveselkedni a világnak és benne magunknak. Eltűnődik. Vajon Aszmündőr erre utalta finoman, amikor megkérdeztem tőle, hogy találkozunk-e az alatt a néhány nap alatt, amíg Keflavikban leszek. Szerinted nem veszélyes? kérdezte Ászmündő. Szerinted kibírjuk? Vajon arra gondolt, mert akkor talán muszáj lesz arról beszélnünk, hogy mielől menekültünk el? Szembe kell néznünk a harminc évvel ezelőtti önmagunkkal, és magyarázatot kell adnunk arra, ami már lett belőlünk és nem biztos, hogy az kellemes magyarázat lesz. Sőt, az igazat megvalva erre elég kicsi az esély. Minden rendben? Ari úgy összerezzen, hogy leejti a telefont a földre. A tokja lepattan, az akkumulátor kiesik, és pórászabai még mélyebbre süljednek a sötétbe. A 10-11 bolt egyik eladója húzta félre a képeslapálványt, mert Ári már vagy öt perc áltott mozdulatlanul a turistáknak szánt képeslapok között. És ugye kitenne ilyet, talán valami baj történt, talán az illető beteg és épp rohamot kap, a szíve felmondja a szolgálatot, sír, valami gyanús dologra készül, esetleg egy pervó, ki tudja, talán ott áll és onanizál ezekre a képekre, tudván, hogy a boltban ott van két női eladó. A nő, aki egy húsz év körüli lánynak bizonyult, óvatosan félrehúzta a két álvány egyikét, és először csak annyit mondott. Jó napot segíthetek? De aztán gyorsan helyesbítette is magát, mert mi van, ha egy pervó az? Nem egy veszélyben lévő, szorongó ember, hanem egy pervó, amilyenekről az újságban meg a neten olvasni. Ott áll kezében a himtagjával, mint egy kis ördög, és azt feleli. Mi? Ja, igen, gyere, segíthetsz. Ezért hát sietve helyesbítette magát, és úgy kérdezte. Minden rendben? Félrehúzta az álványt, a másik eladó pedig ott állt, telefonnal a kezében, készen arra, hogy segítséget hívjon. De ez csak egy középkorú férfi, aki elveszett az emlékek nehéz terepén. Lehajol a telefonjáért, összeilleszti, motyog, bocsánat. A lány is elnézést kér, hogy ennyire megijesztette. Csak már olyan régen áltott, teljesen mozdulatlanul, valójában csak a lábát látták, és nem tudták, mit gondoljanak. Persze, szólal meg a másik, sosem lehet tudni, és Ári bocsánat kérően rámosolyog a két lányra. Mindkettőjük arcáról gyermeki fény sugárzik. Az egyik alsó ajkában két gyűrű, a másik haja kiszőkítve, mindketten elég pufókok. Az, amelyik félrehúzta a képes lapálványt, gond nélkül leadhatna negyven vagy akár ötven kilót. Hatalmas teher ez egy ilyen fiatal lánynak, hogy ötven kilós felesleget hurcoljon magával minden áldott nap, mintha állandóan ifjú életének minden másodpercében nehéz fizikai munkát kellene végeznie. Az emberek túl sokat esznek, túl keveset mozognak, rettenetesen híznak, megnő a súlyuk. Szegény föld, Kénytelen mindannyiunkkal együtt forogni. Ez nyilván sokat elárul a teljesen eltorzult kultúránkról. A pusztulás korában élünk, gondolja Ari. Ugyanakkor el is szégyelli magát emiatt. A két lány kedvesség. A piercinges ajkó még egy kocsit is hozott neki, hogy könnyebben ki tudja tolni a holmiát az épületből, ki az esős délutánba. És Ari arra gondol, mint egy mentegetőzésképpen, ezért a kultúránk a felelős, nem ti? Ti akkor áldozati bárányai vagytok. Azzal elindul kifelé. A taxisofőr egy Arival egykorú nő, sietve kiszáll a kocsiból, és olyan gyorsan dobálja be a nehéz bőröndöket a csomagtartóba, hogy Arinak ideje sincs meggondolni segítsene. Érzi rajta a kellemes, visszafogott parfümillatot és csak annyit mond. Keflavik, repülőtér szálloda. Az nincs messze, feleli a nő vidáman, Nekem messzinek tűnik, motyogja Ári. Beül, megnyitja póra esemesét, lassan silabizálja ki a szavakat a sötétben. Apád mondta, hogy hazajössz. Alaposan megvizsgáltak? Bocs, de ezt nem tudtam kihagyni, és küldtem nekik egy fülest, hogy nem az vagy, akinek kiadod magad, és hogy indokolt lenne alaposan megvizsgálniuk. Megtették? Na és találtak valamit? Megtalálták, amit mindenki elől elrejtettél, leginkább magad elől. A hűtlenségeket? Ári az a kólya zsebébe csúsztatja a mobilját, becsatolja a biztonsági övet. Alig indul el az autó, amikor megcsörren a sofőr telefonja. Ugye nem baj, ha felveszem, kérdezi a nő lágy hangon. ári pillanta a tükörben, nagy barna szemével. De hogy feleli, Ári? A nő fülhallgatót használ, így két kezét zavartalanul a kormányon tudja tartani. Valaki olyan beszél, akit szeret, Rövid idő alatt kétszer is azt mondja neki, drágám, mindkétszer kedvesen. Drágám, egy nagy barna szempár. Ári csak most ismeri meg harminc év után. Ez a nő úgy fogad engem, mint egy múltból érkező küldeményt gondolja magában, de a nevére nem emlékszik, a megjelenésére viszont igen, naná. Na. Persze ő is megöregedett, az idő minden fölött eljár, Emberek, állatok, házak, kerítéslécek, kavicsok fölött is, csak más-más sebességgel. A kövek fölött lassan, a kerítéslécek meg az emberek fölött gyorsan. Egyesek, például enő, élete fölött azonban lassabban. Nem túl szép ő ahhoz, hogy taxit vezessen. Harminc éve. A The Smiths, a Dyer Streets az ego ideje volt. Einár már verses köteté, Brezsnev éppen akkor halt meg, de a hidegsége még hatott, és az iskolai bulikon Lionel Ricci ellójára lassúzott mindenki. Ari megén együtt jártunk vele a Fjöldbrájüti középiskolába. A csajt az első két évben szinte észre sem lehetett venni, csak egy kötelességtudó kislány volt, nagy szemüveggel, de ez harmadikban egy őszi napon megváltozott, amikor teljesen átalakulva jelent meg az iskolában. Rövid szoknyában, vényakú zöld pulóverben, megemelt mellekkel, sima szőke haját kibontva, úgy járkált, mint aki nagy győzelmet aratott, és karcsú teste elbűvölő puhaságról, titokzatos hajlékonyságról árulkodott. Így telt el az ősz, az a tél, és ő sok mindent kibillentett az egyensúlyából. A matek tanár, egy negyven körüli nős férfi, egész télen át alig tudott koncentrálni, az egyszerű példákba is belezavarodott, mintha a lány jelenléte rövid szoknyája és titokzatos hajlékonysága érvényteleníteni tudná a matematika törvényeit. A lányt összel Keflavik szépség választották, majd harmadik lett a Miss Island versenyen. Ári még emlékszik, mennyire megdöbbent, sőt, mérgelődött azon, hogy nem ezt a lányt koronázták meg Miss Islandnak, és nem őt bocsátották útjára a világba, hogy érvénytelenítsa a matematika törvényeit, felbolygassa a tudományt, próbára tegye a nyelv tűrő képességét. Ari meg én sokszor próbáltunk verset írni róla, elég szánalmas eredménnyel. Ari a nő arcát nézi, aki rámosolyog, fehér egyenes fogaival, felkacag, és bizonyára már negyedszer mondja, drágám. De feltehetőleg, gondolja magában Ari, ahogy kipillant a Midnesheidi síkvidékre, a lapos satnyán őtt az esőben barnásnak látszó tájra, feltehetőleg a zsűri nem akarta elhinni, hogy ez a szépség keflávékból az ország legsötétebb helyéről származik, mert az egyszerűen azt jelentette volna, hogy mindent át kell értékelni. Ári újra rápillant, nem bírja megállni, de nem is tagadhatjuk meg magunktól, hogy megnézzük, ami egész egyszerűen szép, az élet túl rövid és bizonytalan ahhoz, hogy elvonjuk a tekintetünket. A nő úgy beszél, ahogyan csak a boldog emberek tudnak. Talán a boldogság őrzi meg a szépségét, a kisugárzása fékezi meg az időpusztító erejét. Ári észreveszi, hogy egy körforgalomhoz közelednek, ahonnan négy irányba vezet az út az egyik a síkságra, Szentgerdi felé, és ekkor egy hirtelen, de bizonyára kevéssé átgondolt döntést hoz. Lehetne szó arról, kérdi, hogy tegyünk egy kis kitérőt, ugyanis szeretnék egy pillantást vetni Szentgerdire. A nő bólint rámosolyog a tükörből, de szemlátomást csodálkozik, elvégre ki akarna kitérőt tenni azért, hogy megnézze Szentgerdit. Ráadásul decemberben, Ráadásul késő délután, amikor az eső úgy zúdul az emberre, mint a melankólia, mint egy könyörtelen ítélet a laposan szétterülő és satnyán benőtt heidire. erre a földdarabra, amelyet Isten legutoljára teremtett. Az utolsó pillanatban, amikor már mindennel elkészült, minden ötletét felhasználta, ihlet hián, kimerülten. Ezért nem néz ide Isten soha, ezért nem mértek sehol másút nagyobb távolságot ég és föld között. Ári látja, mi a nő fejében, hogy ezek szerint ő Szentgerdiből származhat. Ez lehet az egyetlen magyarázat. A nő két szeme között megjelenő halvány olvassa ki. Tekintete a másodperc tört része alatt fürkészővé válik. Vajon ismerheti -e Árit elvégre vele egykorú férfi Szentgerdiből? De aztán bekanyarodik a pusztaság felé, Szentgerdi irányába, bele Isten ötlettelenségébe. Látszik, hogy nem emlékszik Árira. Persze, hogy nem. Ári megén olyanok lehetünk a szemében, mint akármelyik másik kabát, miközben ő szoknyában járt és veszélybe sodorta a matematika törvényeit. Azt mondja, drágám. Valóban vágyom rá, hogy újra lássam Szentgerdit, gondolja magában Ári. Meglepődve saját elhatározásán, vagy egyszerűen csak halogatom, hogy oda menjek a szállodai szobába, hogy teljesen egyedül maradjak, hogy fel kelljen hívnom pát, kinyitnom a levelekkel, verstöredékekkel, fényképekkel, újságkivágásokkal teli mappát. Tudja, hogy ezt fogja tenni, hogy meg kell tennie, elolvasnia Elin levelét. Lehet, hogy csupán tovább akarok habozni, el akarom kerülni, hogy szembe kelljen néznem magammal, az élettel, mindazzal, ami félre siklott. Istenem, tehát ezért ásom bele magam Jóhan életébe és költészetébe, nem azért, hogy fiatalkori álmom valóra váljon, hanem éppen ellenkezőleg, hogy ne kelljen vele szembesülnöm. Az álommal, amely fehér szárnyával felhasította a sötétséget. Megtalálták, amit mindenki elől elrejtettél, leginkább magad elől, a hűtlenségeket? Ári végignéz a sápat pusztaságon, gondolataitól elkedvetlenedve, lesújtva attól, hogy a Johán életéről szóló könyv, ami már csak nem elkészült és vigaszt jelentett számára a nehéz időkben, komoly elégedettséget, amiatt a bizonyosság miatt, hogy végre beleadott apait, anyait, minden sejtjét, minden csepp vérét, azzal foglalkozva, amit teljesen a magáénak érez. Most viszont hirtelen talán pora sms esemesei miatt, ászmündür miatt, a síkság könyörtelensége és a sajátosan hulló eső miatt vigasztalanul úgy tűnik, hogy a költő életéről szóló kötet nem is a gyermekkori álma, egyáltalán nem, épp ellenkezőleg. Csupán egy újabb hűtlenség vagy éppenséggel menekülés attól az ünnepélyes fogadalomtól, amelyet dalir nyugatra egy hegyoldalban tett, amikor sűrűbbé vált a sötétség, a sértetlenül elszálló hófajdok fehér röpte körül, akik életükkel és szárnyaikkal hasítottak bele. Ári egy taksziháccsó ülésén ül, úton a Midnesheidi belseje felé, Szentgerdi irányába, hogy találkozzon a múlttal, és azt gondolja magában, azt kérdezi, akkor hát hogyan és minek éltem, hol a tűz? Arra gondol, Ászmündőrnek igaza volt, talán nem jó ötlet találkozniuk, szembenézni harminc évvel korábbi önmagukkal. Belenéz a visszapillantó tükörbe, szeretné látni a nő szemét, szeretne a boldogság felé tekinteni. Arra felé, amitől az ötven körüliek újra meg újra azt mondják, drágám. De a sofőr az útra figyel, a telefonra, arra, hogy azt mondja, drágám. És Ari ekkor veszi észre a tükrön lógó táblát, amely lassan forog körbe. Az egyik oldalán egy üzenet Istentől, hogy ma is ugyanúgy szeret, mint tegnap. Merészállítás gondolja, majd a tábla megfordul. A túloldalán a szádűrneszi ingatlaniroda hirdetése látszik, mintha közvetlen összefüggés lenne közöttük. Isten és az ingatlaniroda között, mintha ugyanazon érme két oldala lennének. A szadűrneszi ingatlan iroda megtalálja az ön otthonát. Áthajtanak a pusztaságon Szentgerdi felé. Ari megkéri a nőt, hogy álljon meg a szobornál még a város, illetve falu előtt. A város szóval ahogy túlzás lenne Szentgerdi esetében. Aztán Ari megáll odakint az esőben, a délutánban. Végignéz a házak felett. Látja az óceánt, a méreteit, és közben csapkodja az eső az arcát. Nem gondol semmire. Behunja a szemét, hallgatja, ahogy az eső kopog a homlokán, Mintha az ég dörömbölne egy ajtón. Oda bent összerezzennek az emlékek, felébrednek, És olyan roppant, szinte őrült erővel törnek elő, Hogy Ari megszédül, felkavarodik a gyomra, Meg kell kapaszkodnia a szoborban, Homlokát a hideg vasnak támasztja, De aztán elmúlik. Ari lassan lélegzik, lenyugodott, Már világosan gondolkodik, csak fázik. Ocsmány ez az idő. December van, mégis eső esik. Hét fok van. Hol a hó, ami kivilágosítja a sötétséget? Hol a fagy, ami a mélyéről előhozza számunkra a csillagokat? Ari visszaül a kocsiba, és már ott várják az emlékek. Kitöltik a hátsó ülést, alig fér el mellettük. Ved egy pillantást a órára. Arra gondol, talán az emlékekért is fizetnem kell. Aztán halkan így szól. Hát jó akkor irány Keflavik. A nő pedig Bólint. Ő, akit ki kellett volna küldenünk a nagyvilágba, hogy a tudomány kétségbe vonja a matematikai képleteket. Finoman megfordul a kocsival, óvatosan indul, mintha féltené Arit, mintha töréken csomag volna. Bekapcsolja a CD lejátszót, megkérdezi, nem zavarja-e, és Arit nem zavarja, rögtön felismeri az ír, Klenet zenekar borongós, kissé komor, de álmodozó stílusát. Ismét egy küldemény a múltból. Visszafelé tartanak, át a Minnesheydin. Ari végignéz a pusztaságon, a lapos vidéken, ami egykor a hétköznapjainkat jelentette, neki és nekem is. Először 1980. januárjában jártunk arra, a Drangeitrabantján. Annyira gyenge volt a motorja, hogy az erős ellenszélben alig bírt átvánszorogni a pusztaságon. Aztán hamar lecserélték egy kilenc személyes toyota a szezon elején, amikor nagyobb személyzetre volt szükség, mint amekkor egy trabantban elfért. Hetente hatszor indultunk hajnalban Keflavikból Saint gerdibe, majd ebédre meg este felé haza, és nem ritkán vacsora után megint vissza. Ári kihúzza magát az ülésen, Megpróbálja kifürkészni, merre álltak a drángei, halszárító álványai, amelyeket a tél folyamán szép lassan teliraktunk halakkal, fejekkel és törzsekkel. Az öreg kristyánt rendszerint megkímélték az álványjárástól, túl hideg volt már oda egy ilyen öreg embernek, amúgy is, azon néhány alkalommal, amikor enyhült az idő és velünk tartott, csak két bal mint egy őrült kapkodta ki a halakat és az összekötözött halfejeket a ládákból, annyira hevesen rángatva őket, hogy minden összegubancolódott, és órákba telt, mire újra kibogoztuk. A halfejeket reggelente dolgoztuk fel, olyan korán, hogy úgy tűnt az ég beledermett az éjszakába. Fejünk még tompa volt, testünk kimerült az előző esti munkától. A az úgása egészen a fél tízes kávészünetig tartott, mivel rendettett a feldolgozás után, és a halfejeket egy halombahányva előkészítette a tengervizes kádakat a filézéshez. A benti hideg levegő annyira megtelt dízelfüsttel, hogy a korom komor gondolatokként telepedett a sózott halak legfelső rétegére. Amikor végeztünk a fejek felfűzésével, mérettől függően hat-nyolc darabot fűztünk egy zsinegre. A kopoltyú alatt szúrtuk be a tűt, és a szemen húztuk ki. Nekiláttunk a fekete tőkehalaknak, mert amikor sokat fogtak belőlük, nagy rakásban heverve vártak ránk a kapu mellett, mintha csak az ördög káromkodásait pakolták volna egyetlen halomba. Minden egyes halat megtisztítottunk a pikkelyektől, aztán kettesével összekötöztük őket a farkuknál. Ásítoztunk, szitkozottunk, malacottunk, viccelődtünk. Valaki elmesélt egy sztorit, egy másik csak hallgatott és cigizett. Krisztián elmormogott néhány sort egynár Benediktszontól, abban a reményben, hogy attól majd ugyanúgy fog tudni dolgozni, mint mi többiek, hogy az majd pajsként szolgál számára az időfegyverei ellen. Ezután indultunk el a nyílt pusztaság felé, a halszárító állványokhoz, arra a vidékre, amely miatt Isten is szégyelli magát. De ahol ugyanakkor oly sok szépség rejlik, ám csak keveseknek mutatkozik meg, és mi előlünk is gondosan elrejtőzik. Előlünk, akik a teherautó terében, a vezető fülke mögött egy csomóba összehúzódva kuporogtunk, alig védve a kocsi iramától még csípősebbnek érződő széltől. Máni a kormány fölé hajolt és dohány rákcsált. Ahogy elhagytuk a falut esőben, latyakban, hóban, viharban, olvadáskor, sárga napsütésben, éjszaki szélben, a fagytól tiszta távoli égbolt alatt. Mindannyian narancsárga, 66 fok norsz overában, Más szín nem létezett, csak egyetlen fazon, egyetlen szín. A világ talán egy szemernyit egyszerűbb volt. De a szív nem, mert az sohasem egyetlen színben és fazonban létezik. A vastag szövet a fagyban azonnal megkeményedett, és merevvé vált, mintha nem bírna minket elviselni. De mi olyan gyorsan, amennyire csak tudtuk, kiürítettük a ládákat, felaggattuk a halakat a rudakra, a teherbírásuktól függően. Ketten adogatták őket a ládákból, szidva a halakat, mint a bokrot, és főleg a halfejek tudnak annyira összegubancolódni, hogy úgy érezzük, mintha az ördög követett volna bennünket a pusztaságba, hogy jól megkínozzon minket. Máni néha füttyentett egyet, ha úgy látta lassan haladunk. Azok meg, akik a raktér végében álltak és a halakat aggatták a rudakra, narancssárgán emelkedtek a magasba, átkozva a hideget, a halfejeket, a tőkehalakat, az időt, amely olyan lassan telt, mintha megfeledkezett volna rólunk, mintha itt hagyott volna minket ebben a véget nem érő munkában, az összegabajodott halfejfürtökkel, a csípős széllel és az eget ketté hasító faggyal. Visszafelé két ládát az oldalára állítottunk, beléjükültünk, áldott menedékükbe, Pihentünk, szenderektünk, nevettünk, marháskodtunk, és vártunk valamit, a következő szombatestét, hogy vasárnap reggel kialhassuk magunkat, hogy majd ugyanezen a pusztaságon egy nyitott tetős szábban hajtsunk keresztül, hangos zenét, Dire Street-t, Deep Purple-t, Zeppelin-t, Pink Floyd-ot hallgatva. Ültünk a ládákban, haigáltuk kifelé a raktérbe kihullott halmaradékokat, és általában ilyenkor jelentek meg a sirályok. Fehéren, mint az angyalok, mohon, mint a kisördögök, és annyira váratlanul, mintha a levegő volna meg, vagy köpkötte volna ki őket hamarjában, nehogy bármennyi halmaradék is kárba vessen ezen az ordvidéken. Ezen az ordvidéken, ami számunkra tartogatta szép napjait, azokat a nyári napokat, amikor moha illatozott a sejmes alatt, legyek a hosszúkás kertekben krumpli nőtt, a mámorka bogyói besötétettek, a czankó csak egy kiáltozás volt a kék levegőben. Mi meg közben leszettük a szárított halakat, lecsupaszítottuk az álványokat. Itt-ott megjavítgattuk őket, énekeltünk. Öröm volt élni. Viszont valahányszor amerikai vadászgépek szálltak sűvítve, és törtek utat maguknak az égen, tőlünk alig pár kilométernyire elkiáltottuk magunkat. A kurva életbe, Az idő mindent felemészt. A halszárító állványok már rég eltűntek. misettük le őket Arival, Mánival és két társunkkal együtt, még a nyolcvanas évek végén, amikor elkészült a Leifur Ericsson repülőtér. Ez az üvegépület, ez a modern légi kikötő, az egész ország büszkesége. Mivel abban a pillanatban a halszárító állványok szinte a színpad közepére kerültek, és jól látszottak az új útról, abból az irányból, ahonnan az összes utas érkezett. Ari meg én egy időre szünetet tartottunk az egyetemi tanulmányainkban, és visszatértünk a halfeldolgozáshoz. ári azért, hogy megkeresse a nyomdaköltségeket az első verses kötete számára. Én megkövettem, nem tudván merre sodor, merre visz az élet. Visszatértünk a drángelybe, a halsózáshoz és vilézéshez, és hirtelen azon kaptuk magunkat, hogy télvíz idején bontjuk a halszárító állványokat, mivel az izlandi elnök hivatala igen határozottan megkérte Mánit, hogy távolítsa el és helyezze át őket a pusztaság belsejébe, hogy ne látszanak az útról, mert ez már tájkép és ha lehet, már tegnapra, ugyanis az elnök és izland nem sokára előkelő vendégeket fogad, és igazán semmi szükség arra, hogy az ideérkezők először a halaktól roskadozó, ősrégi halszárító állványokat pillantsák meg az országból, mert a más szokott szem számára az ilyesmi nem valami szép látvány. – Akkor kérjék meg őket, hogy nézzenek a másik irányba – közölte Máni és letette a kagylót. Ám a telefon mellől nem állt fel, hátradőlt, kivette alsó műfok sorát, dohányt szórta mesztelen Visszahelyezte a fogait, így kevésbé volt unalmas a várakozás. A halászati minisztérium fél óra múlva jelentkezett. Máni felemelte a kagylót, fülelt. Egy szót sem szólt, majd letette. És negyed órával később már el is indultunk a halfeldolgozótól. A vezető ő ült meg Biöggi, a a kapitányfia. Mi meg, azaz én, Ari meg Porlekür széltől csapdosva hátul gubbasztottunk a platón. Az éjszaki szél hidegen sűvített át késeivel a pusztaság felett, és csúnyán megnehezítette az életet. A munka három napot vett igénybe, plusz egy fél éjszakát. Az utolsó cölöpöket néhány órával azelőtt bontottuk le, hogy az előkelő, érzékeny szemű vendégek megérkeztek a repülőtérre. Az utolsó napon reggel fél kilenctől éjjel négyig megállás nélkül dolgoztunk. A teherautó fényszóróival világítottunk. Át kellett másznunk az álványok alatti hókupacokon, és annyira hideg volt, mi pedig annyira kimerültünk, hogy csak arra vágytunk, hogy jól elagyabugyáljuk egymást. Porlákűr káromkodott a legtöbbet, a legsúlyosabb szavakkal, a legmorcosabb hangulatban. Strandírból származott, mint a Mánival dolgozók nagy többsége, és úgy tűnt, csak a türelmetlenség és szitkozódás hajtja, ami rendszeres hétvégenkénti verekedésekben csúcsosodott ki, a különböző szüdűrneszi klubházakban rendezett bulikon, és rendszerint már hétfőreggel elkezdte várni a következő hétvégét. Néha hegekkel az arcán, felduzzadt tököllel, dütöl vörösképpel, ha éppen legyőzték, ami csak rendkívül ritkán történt meg, mivel erős volt és gyors, elszánt és robbanékony. 37 győzelem, három vereség. Mi azonban három napon is még egy fél éjszakán át bontottuk a halszárító állványokat, amelyek húsz éven keresztül több száz tonna halat tartottak magukon. És mindezt azok miatt a kibaszott rohadék külföldiek miatt, akik feltehetőleg még sohasem pisáltak sós vízbe, és túl kényesek ahhoz, hogy halakkal megrakott álványokat bámuljanak. Pedig igazából... Semmi más nem lenne szabad nézniük, már ha egy fikarcnyira is meg akarják érteni az izlandiakat. Mert ezek az álványok meg a társaik vetették meg az izlandi gazdaság alapjait, és tartják fenn a sok előkelő rejkjaviki segget, kecses fingjukkal, lágy szarjukkal, párfümillatú pinájukkal. A hét végén bassza meg, a szart is kiverem egy kibaszott rejkjavikiból, sziszekte te ezeken az éjszakákon amikor az egyújas kesztyűben is úgy megmerevettek az ujjaink, hogy már nem is éreztük őket. De leginkább valami rohadék egyetemistát kapok el, akinek a farka helyén is vizsga van. Laposra fogom verni, aztán úgy megbaszom a csaját, hogy utána soha többé nem fog tudni ránézni. Szerencsétlen barmok mind. Porlák űr motyogja magában, Ária a taxi hátsó ülésén, hogy a fenébe felejthettem el. Közelednek Keflavíkhoz. Elhaladnak az új temető mellett, mely a városon kívül fekszik, fagypúpok között, kietlen vidéken, és meglepően távol a településtől, mintha a Keflavíkiak igyekeznének megfeledkezni a halálról. A legtöbb keresztre karácsonyi fényeket aggattak, tompán fénylenek az esőben, olyanok, mint a halál homályos üzenetei. Az új Helgővéki gyár, Sigurjon polgármester büszkesége a temető fölé magasodik. A halottak fölé emelkedik, és nem messze, néhány száz méter távolságra, ott áll a szüdőrneszi hulladék égető, feltehetőleg azért ilyen közel, hogy kihangsúlyozza az emberi élet örökké valóságát. Azt, hogy hasonlóan a szeméthez, az ember is új életre kelhet a halál után. A taxi elgurul Keflavík legkülső épületei, a keskeny sorházak előtt, amelyek tekintélyes hosszúságban nyúlnak el. A legtöbbjük rozzant, állik rajtuk a festék, a beton mindenütt repedezik, az ablakokban koszos és foltos függönyök. Olyanok ezek a házak, mint az elaggott életunt emberek, akik saját lábukon mennek el a saját temetésükre. A kocsi lekanyarodik a Vesztürgatára, a Klannadénekkel, befordul a Hafnárgatára és Arit félelem fogja el az élettől. Reszket mindentől, amit elfelejtett, elfojtott, mert hát minek élünk, ha elfelejtjük a legtöbb dolgot, az embereket, a történéseket. Nem azt jelzi mindez, hogy az emberi élet egyszer használatos áru. És figyelmeztetésképpen, hogy mennyire nem jó felejteni, a ingatlan ingatlaniroda kirakatában porlakür jelenik meg előtte, teljes életnagyságban, a változások ellenére könnyen felismeri, mindannak ellenére, amit az évek műveltek vele. A felszedett kilók dacára. Ott áll terpezben mosolyog, felemeli az állát és előretolja, de kezét harcra készen ökölbe szorítja. A kép fölötti betűk. Az év ingatlan értékesítője. Egyfajta glóriát vonnak a feje köré, a alatt ugyanakkor a betűkkel. Porlakűr önért küzd. Ari elvonja a tekintetét. Emlékek törnek rá. Vajon a sors, Póra vagy Netán Ászmündő rendezte úgy, hogy ne tudjon kibújni az emlékezés alól, hogy el ne feledje. Az élet elvileg egy fehér szárnycsapás, ami felhasítja a sötétséget. A kocsi lassan gördül felfelé a Hafnargatán, nem tud gyorsabban haladni. Egy hatalmas fehér teherautó van szorog előttük komótosan. És ott az új mozi. Ott láttuk a harmadik típusú találkozásokat, a med meg néhány dán pornó filmet. Ez utóbbiakat minden téli hónap harmadik csütörtökén játszották teltház előtt. Bár a film sokszor akadozott az öreg vetítőgépben. a kép meg olykor életlenné vált, mert a vén mozigépész elbóbiskolt és csak a fiatal közönség fügykoncertje és kiáltozása nyomán állítgatta, nagy ügyjel, bajjal, élesebbre a lencsét, hogy jobban láthassuk a szexet. Valamivel feljebb az utcában volt az a bolt, ahová a mozi előtt mindig betértünk, édességért. Jóval olcsóbban árulta, mint a mozi büféje, de az üzlet azóta bezárt, és egy bár nyílt a helyén. Alig lehet kivenni a nevét a rozzant Neon feliraton, reszket rajta a fény, mintha előbb valahogy le kellene szakadnia róla, ami végül sikerül is neki, és a név belevilágít a sötét délutánba. Úgy fejbevágva Arit, mint egy bézból ütő, mint egy súlyos kerítés Arra gondol, a francba, arra gondol, nem. Ez rőhelyes, és meghallja a taxisofőr hangját, mintha messziről szólna hozzá. Talán látta, merre nézett Ari és észrevette a reakcióját, mert szinte bocsánat kérően mondja. Ez tényleg elég furcsa név egy bárnak, de a bár tulajdonosának, Bigginek a felesége néhány hónappal a bár megnyitása előtt meghalt. A bárt eredetileg sportbárnak vagy hasonlónak akarták hívni, de Biggi ezek után már inkább néhai feleségéről nevezte volna el, amit persze végül nem tehetett meg. Az asszony ugyanis Szolveignek hívták, és kihallott még Szolveig nevű bárról. Ráadásul a nő anyja sírva könyörgött Bigginek, hogy álljon el az ötlettől, mert nem tudta elképzelni, hogy a Hafnárgatán bár viselje a lánya nevét, mivel néha komoly tivornyázások is folyhatnak ott. Így Biggi végül en év mellett döntött. Ez volt ugyanis az az év és az a hónap, amikor először csókolták meg egymást. Elég romantikus, nem igaz? De megérkeztünk, itt a repülőtér szálloda mondja gyorsan hátra pillantvárira, aki mozdulatlanul ül az emlékek súlya alatt. A tábla már kétszáz méterrel lejjebb pislákol, beleküldve a nevet a sötét délutánba, belehajítva az eltűnt időt a világ képébe. 1976. Január.